Ох, тоді держись!» Вконець польський сказав почекати тут кілька день. «Ну, нічого. Може, якось і не попадемося, сиворак ще на очі. Якось то буде. «Давай снідати!» Незвичайний рух і занепокоєння панували коло намету Хмельницького, коли приндяк одного ранку збудив богуна. Той прокинувся швидко і почувши, що кличуть до гетьмана, негайно ж подався туди». Табір ще спав, оповити ранковим туманом. Тільки де не де коло возів, метушилися кашовари та ще довбиші стояли коло полкових казанів, збираючись при першому ж гаслі вдарити в ранішню зорю. У Хмельницького вже зібралася майже вся старшина. «Що сталося?» – стурбовано запитав богун нечая й гладкого, що перші вийшли йому на зустріч. «Біда! Забузький утік!» Гетьман раду скликає. «Та що ви кажете? Коли втік? Куди?» «Та звісно ж, до ляхів. А ти хіба не знав?» Богун одвів їх трохи вбік і розповів усе, що йому було відомо про Забузького. «То чого ж гетьман зразу його не приборкав?» – спитав Нечай. «Ну, бачите, краще було почекати, може б до його хтось від ляхів приїхав, а потім Забузький вже, певно, не сам один». Треба було потихеньку викрити його прихильників. — Ага, ми вже викрили. — Маєте, — серцем сказав Гладкий. — Воловводилися, поки не накивав п'ятами. Та це б ще нічого. А он у таборі що робиться? Хмельницький, мовляв, із чимсь криється. Воювати, мовляв, не треба, бо ляхи вже на все погодилися. Тільки Хмеля, мовляв, не хочуть ляхи гетьманом. — Та чули вже про це, чули, — перепинив Нечай. «Ти краще скажи, що тепер робити!» «Що робити?» «Та я вже давно казав!» «Ударити на ляхів так, щоб аж земля застогоніла!» «Нараду, панове товариство, нараду!» Почулися голоси з намету. Богун з ничаєм і гладким увійшли. На широких лавах уздовж стін великого гетьманського намету розмістилися щось понад тридцять чоловік козацької старшини. На столі коло паперів, лежала гетьманська булава. Гетьман, на знак, що починається рада, підняв булаву, потім поклав її і промовив схвильовано. Панове полковники, осавули і вся старшина, певно чули вже, чого я вас закликав. Вночі з нашого табору втік Семен Забузький. Ви всі його знаєте, добрий вояка, козак з діда-прадіда. І щоб Забузький та став перекінчиком, щоб продав нашу справу ляхам? Та я б своїм ушам не повірив, коли б ще тиждень тому таке почув. Але сумніву нема. Забузький зрадецьки листувався з конець польським. Кілька день тому ми з полковником Богуном про це довідалися. Присутні повернули голову в той бік, де сидів Богун, поруч з Нечаєм і Гладким. Ми хотіли викрити все, всю змову ми сподівалися, що до Забузького будуть таємні посли. Як він про це пронюхав? Невідомо. Виходить, він не один. Виходить, є ще крім нього зрадники. Голос гетьманові увірвався. Хмельницький помовчав хвилину, відсапнув тяжко і раптом так ударив кулаком по столі, що аж підскочила булава. Але хай знають зрадники і перекінчики стерволяське. Хай знають, я їх викрию. Всіх викрию. Попитайте в богуна. Є в мене один. Без мук розповів про Забуського. А що скаже на муках? Ми були необачні, годі. Хай знають, гарячим залізом випечем зраду. Забуський нехай не радіє, що втік. «Буде ще суди на нього! Спіймаємо! Видарем з лязьких обіймів!» «Спіймаєш!» – отак сидівши, – глузливо прошепотів гладкий Богунові. «Цить!» – відповів той сердито. «Тяжко, панове товариство!» – казав далі Хмельницький. «Тяжко говорити зараз про зраду, про підступи. Не хочеться вірити, що серед козаків, та ще серед яких козаків – З'являються перекінчики, запроданці, юди. Але не такий тепер час, щоб від їхніх ганебних учинків занепадати духом. Не такий тепер час, кажу я. Ляхи почали наступ. Скоро, може за кілька день, доведеться битися з ними на смерть. Ви всі знаєте, ось уже тижнів два щось негаразд у таборі. Давненько вже негаразд зауважив Нечай. «Тепер, після втечі Забуйського, ясно, звідки ці всі поголоски про привілеї від Сейму для всіх, крім мене, про те, що я затаїв від козацтва справжній зміст ляських листів. Тепер ми сміло можемо сказати всьому військові «Не вірте! Знайте, що це зрадницькі брехні!» Отож і скликав я вас, товариство, щоб разом обміркувати, як його тепер найкраще». Найшвидше розвіяти ці поголоски. Хмельницький сів до столу і підперши обома руками голову, кинув погляд у той бік, де сидів богун з нечаєм і гладким. Гетьман немов би знає, що хтось із нас промовлятиме перший, подумав Богун, і не помилився. Хмельницький повів по намету очима і знов зупинився поглядом на нечаєві й гладкому. Навіть здавалося, ледве хитнув головою, мовляв, починайте. Пане гетьмане, братове полковники, почав, виходячи на середину, полковник гладкий, не мені б, може, казати, не вам слухати. Негаразд учинив пан гетьман. Ще розкажу, як завжди говорив, негаразд, щоб то знати про зраду Забузького та не приборкати його відразу. Щоб то чогось вичікувати? Щоб то допустити такої ганьби, щоб Забузький утік? Щоб то слухати вже другий тиждень оті зрадницькі поголоски та не скликати ради? Не припинити розбрату, що вже почався у війську? гаразд, кажу, вчинив Гетьман. Не такий тепер час, щоб духом занепадати, казав він. А я скажу, а чого ж ви весь час тільки те й робите, що військо духом занепадає. Чого не йшли в наступ зразу ж після Жовтих вод? Після Корсуня? Чого панькалися з отим Забузьким? Чого слухалися його порад? І Чорнота, і Неча, і я, і Богун? що вон відколи казали, не слухайте таких радників, як Забузький. Пошліть їх під три чорти. Не послухали? А то ж тепер і маєте, на мою думку... Тут тільки одно можна порадити – не мородитись, не вичікувати, а йти й бити ляхів, поки не пізно. За гладким підвівся Ничай. На зріст він був чинен на, на дві голови вищий за гладкого, а товстіший та огрядніший настільки, що поруч із ним гладкий здавався хлоп'ям. Ничай крутнув лівою рукою чорного вуса, правицю поклав на шаблю, Оглянув присутніх своїм орлиним поглядом І спокійно, зовсім не так, як говорив Гладкий Звернувся до Хмельницького «Пане Гетьмане, навтеча Забузького, на мою думку, річ зрозуміла Він давно весь час, відколи почалася війна, думав про зраду Він не хотів воювати, трактувати, відступати Нехай нас король розсудить, тільки було й чуєш. Ти знаєш, гетьмане, не любив я Забузького, а є такі, що любили, слухалися його і за ним ішли. І тобі, гетьмане, скажу, по-товариськи, ти теж не один і не два рази слухався того зрадника, не раз і не два вичікував, коли треба було бити ворога, Отож, надалі треба бути обережнішим. А ті, що весь час підтримували Забузького, хай добре затямлять. Той, хто радить кінчати війну з ляхами, наш ворог, а може й зрадник. Нечаєво промова була дуже спокійна. Але він закінчив її з таким притиском, з таким піднесенням, що прихильники поміркованості захвилювалися. Нечай одверто кидав обвинувачення. Треба було йому відповідати, але ніхто не зважувався. Тоді підвівся Виговський. «Мені здається, панове, що тут трохи не так розуміють завдання цієї наради. Треба обговорити, як заспокоїти табір, як припинити ті поголоски, що проїхав пан Гетьман». А про те, чого ми колись вичікували та чого не били на ворога, про це, кажу, шкода говорити. Не так уже просто стояла справа, як здається полковникам Миргородському та Братславському. Коли вичікували, були, певно, поважні політичні причини, а вплив Забойського тут ні до чого. Як ні до чого? – скрикнув Гладкий, але гетьман закликав його до порядку. Промовляли ще кілька полковників. Більшість підтримувала Виговського. Треба, мовляв, заспокоїти табір, а не загострювати суперечки. Богун слухав уважно і дедалі хвилювався все більше. Ось, котре вже нарада. А суперечки між старшиною і козацькою не припиняються. Лиговський, Гиря, Ганджа, Криса –